Dicsérik az embert. Ez is egy ilyen tanulságos dolog. Az embernek általában jól esik, ha dicsérik. Mire való volna az a kis hiúság. De most képzeljék es meg, -szurát. Már a külseje is olyan, hogy az ember szívesebben látná, ha úgy egyedül, valahogy félreírlá az ember Budán, ismeretlen utcában, és ott dicsérné. A ruhája zsírpecsétes, a szakála háromnapos, még a szemüvegén is el van törve az egyik üveg. És nem hív félre, hanem mondjuk áldogálsz nagyobb társaságban, úriemberek közt, csupa jóbarát közt, vagy mondjuk az írói klub egyik exponált szegletében üldögélsz a bőrkarosszékben, és csupa kedves kollégáddal vagy együtt, nagy lelkesedéssel tárgyalván valami aktuális kérdését a szellemi arisztokráciának, például, hogy milyen marhaságokat ír mostanában x amiben szépen meg lehet egyezni. A hangulat emelkedett is vidám, jól érzed magad, élvezed a feléd és belőled áramló összetartó erőket. Most egyszerre odajön jön Jó, hát odajön, annyi baj legyen, ha szépen leülne oldalt, és nem szólna egy szót se. De megszólal, egyenesen felét fordulva, jó hangosan. Jaj, de örülök, hogy látom, Kovácsik mester. Már telefonálni akartam, milyen remek volt az a dolog legutóbb a Gyerünk Csakban. Először is nem vagy olyan büszke rá, hogy titokban a Gyerünk Csak című magas színvonalú szép irodalmi labban dolgozó. Másodszor. Zavartan állálkodsz. Ó, igazán, nagyon kedves, örülök, hogy tetszed. A társaságra fagyos csönderezkedik. Szeretnél gyorsan másról beszélni, de Smetsz nem száll le rólad. Ő most dicsérni óhajt téged. Micsoda beszéd az, hogy tetszett, kiáltja harsányan. Kérem, az a dolog olyan szellemes volt. Hogy is volt, csak kérem, papagáj és mamagáj. <gül> Nagyon jó, remek öt lesz. <gül> Hangosan rögtem. Ilyen csak egy kovácsiknak jut az eszébe. A társaság egyik tagja, Eddig jó barátom szórakozottan feláll, nyújtózik, és szép csendesen átmegy a másik asztalhoz. Smetsz folytatja. Nem is érdemes mást olvasni a gyerünkcsakban, tessék elhinni, csak amit kovácsik! További ketten vonulnak el észrevétlenül. És a végén kérem, az nagyszerű, mikor bejön a tűzoltó és vizet kér, tetszik tudni, az remek, tetszik tudni! Szóval bejön és azt mondja, na a ma magáj, gyere a háztetőre. Igen, kérem, adok rémülten, tudom, olvastam. Már csak hárma maradtak az asztalnál. Megfagy a vér az ereidben, csak nem akarja az egész novellát, a saját novelládat szórú szóra elmondani neked. Kérem, kívül tarultam az egészet, mondhatom remek. Ilyet nem írnak a kollégaúrak, ha megfeszülnek se. A társaság utolsó tagja csendesen feláll, eloldalog. Egyedül maradsz Svetszúrral. Egyedül maradsz a megértővel és méltánylóval. Aztán még ő csodálkozik körülnézve, hogy ő is egyedül maradt veled. Hát persze, csak ő ért meg téged az egész világon. Legközelebb rezignált válvonogatással ő fogja mesélni valahol, Érdekes ezt a kovácsikot mindenki utája, pedig higgyétek el, tehetséges ember. Volt neki egy dolga, a papagáj és a mamagáj. Az valami jó dolog legyen, nekem sokat beszélt róla, mert tudja, hogy csak én tartok még róla valamit.